wa kulli bid'atin dalalah wa finnar ndugu Islam jambo la kwanza katika khutba yetu ya leo na nafsi yangu na kuuhisia nyinyi zangu Islam, kumcha allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyatekeleza yale aliyoyamrisha allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na pia vile vile kukomeka kutokana na yali ambayo kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala amiyakataza na mtume wake na hii ndio maana halisi ya taqwa ndugu islam Allah Subhanahu wa ta'ala anasema inna lilmuttaqina mafaza hakika wale wenye kumcha Allah Subhanahu wa ta'ala watafaulu kwa kuzingia pepo za Allah Subhanahu wa ta'ala ndugu islam khutba yetu ile itangulia tulelezea na nguzo zake tukaona kuwa kadari ni elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala na maandishi yake katika lauho al mahfuz elimu na maandishi ambayo kwamba yametangulia kila kitu katika viumbe vyake Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuwa na pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kutambua baada ya viumbe vyake kuwa kwa hivyo ndugu islam hii ndio maana ya kadari. Ni ujuzi wa Allah Subhanahu wa taala na maandishi yake katika kitabu chake, ni yani katika Lauhu al-Mahfuz. Kabla ya kuwa viumbe na pia vile vile baada ya kuwa. Na pia tulitaja na tukaona kuwa Qadar ina nguzo nne. Ina maana ina kuamini Qadar. Imani yake haitimii pasipo na nguzo nne za kadar Nguzo ya kwanza tukaona ni al -alimu. Ni elimu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iliyotangulia kila kitu. Na nguzo ya pili ni alkitaba Maandiko ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Lauhu al-Mahfuz. Na jambo la tatu tukaona ni al mashia Ni matakwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na matashi yake. Ina maana hakuna chochote ambacho kwamba kitatokea isipokuwa kwa matakwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo la nne tukataja ni al-khalqu kuumba. Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyeumba kila kitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye aliyeumba viumbe vyote. Kwa hivyo ndugu Islam hizi ni nguzo nne za qadar. Nguzo ambazo kwamba imani yako katika qadar Hayezi kutimia wala haiwezi kuhakiki pasipo na nguzo hizi. Maratibul qadari imun katbu. Mashiatun khalqu hadaka rabb wala abduu mashi'atan lakinaha tabi'atun lillahi athbitanaha kwa hivyo hizi nguzo za nguzo nne za qadar nugu ya yetu leo itakuwa ni mwendelezo wa yale yalotangulia katika qadar na nguzo zake na kadhalika pia vile vile kutaja baadhi ya mambo na baadhi ya itikadi ambazo kwamba zienda kinyume na qadar zinda kinyume na nguzo hii ya sita katika nguzo sita za imani ndugu Islam tupo ndani ya mwezi wa safar na mwezi wa safar ni mwezi wa pili katika kalenda ya Kiislamu mwezi wa kwanza ni shahrulllahi muharram ambao kwamba umetangulia na mwezi ambao kwamba tupo ndani yake ni mwezi wa pili katika kalenda ya Kiislamu shahru sofar mwezi wa safar al-imam al-lughawi al-mu'arrikh ibn manzur rahimahullah katika kamusi yake lisani al-arabi akielezea kwa nini waarabu wameuita mwezi wa pili katika miezi haya ya Kiislamu safar sababu ya kwanza ataja asema li-isfari makkata min ahliha idha safaru fihi sababu ya kwanza asema waarabu wameuita mwezi wa pili safar kwa kuwa mji mtukufu wa maka hubakia bila watu ina maana wale wakazi wa mji wa maka husafiri katika mwezi wa safar kwa ajili ya shughuli zao ndio maana waarabu wakauita mwezi huu ni mwezi wa safar sababu maka hubakia kavu bila watu liisfari makkata min ahliha ni kule kubakia maka bila ya watu wake maana watu safiri ndani ya mwezi huu wa safar kwa ajili ya shughuli zao hii ni sababu ya kwanza na pia sababu nyingine na sababu ya pili ambayo kwamba imetajwa kwa nini mwezi wa safar na mwezi wa pili umeitwa mwezi wa, wa safar asema rahimahullahu taala li'annahum kanu yaghzunu fihi alqabaila faya turkuuna man sifran minal mataa sababu ya pili ni kuwa watu wa maka ilikuwa wakiivamia baadhi ya makabila ndani ya mwezi wa safar wakiivamia makabila kuwapiga na kuwapora na kuwaacha pasipo na mali na kuacha pasipo na kitu chochote Inamana ndani ya mwezi wa safar ilikuwa wakivamia baadhi ya makabila wakiwapiga vita na kuwapora katika mali zao na kuacha watuku na wakavu bila chochote ndio maana ikaitwa safar kwa hivyo ndugu Islam hizi ni sababu mbili ambazo kwamba zatajwa kwa za nini mwezi wa safar umeitwa Sofar sababu ya kwanza ni kuwa watu wa maka usafiri ndani ya mwezi huu wa pili na maka ikabakia kavu bila watu wake na sababu ya pili pia wanataja wanachooni wasema safar imeitwa safar sababu watu wa maka, makuresh, walikuwa wakiadvamia baadhi ya makabila katika mwezi huu wa safar na kuwapiga vita na kuwapora na kuwapokonya mali zao na kuwaacha wakavu bila chochote kwa hivyo hii ndio sababu ya mwezi huu ambao kwamba sababu yake kuitwa shahru safar wallahu aalam alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulihil amin na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd ndugu islam katika khutba yetu ya pili tutataja na kuelezea baadhi ya mambo ambayo kwamba baadhi ya ndugu katika uislamu Wanayafanya na kuyitakidi ndani ya mwezi huu wa safar mwezi wa pili katika kalenda ya Kiislamu mambo hayo ni mambo ambayo kwamba nenda kinyume na al-imanu bilqadari khairihi wa sharri ni mambo ambayo kwamba nienda kinyume na qadar muislamu kuamini qadar katika khiri na katika shari na tulitaja kuwa qadar ni muislamu kuamini kuwa kile ambacho kwamba kitampata katika khiri ama katika shari ni ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah amekadiria ndio maana kikampata na kilichomkosa ima katika kheri ama katika shari pia vile vile ni makadariyo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa hakiwezi kumpata maana Allah Subhanahu wa Ta'ala alikadiria kisimpate al-imanu bilqadari khairihi wa sharrihi hulwihi wa murri muislamu kuamini kadari khairi na shari tamu na chungu maana wakati mwingine makadariyo ndani yake uende ikawa ni shari na pia vile vile makadariyo ndani yake uende ikawa ni khiri kwa hivyo inapokuwa nishari basi Muislamu atulize nafsi yake asibabaike wala asiumbe umbe na kadhalika pia vile vile asubirie anaposubiria Allah Subhanahu wa Ta'ala anamlipa na kumuongoza na ikiwa ni khairi basi Muislamu kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumhimidi Maana khairi hilo uloipata ukuipata kwa ujanja wako Hau kuipata kwa elimu yako haukuipata kwa uelevu wako isipokuwa ni kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala amekukadiria na kukuandikia kuwa kheri hiyo utaipata ndio maana ukaipata Allah subhanahu wa ta'ala anasema Waman mayu billah yahdi qalbah na yoyote ambaye kwamba atamuamini Allah subhanahu wa ta'ala ina maana maana yake ni mje ambaye kwamba amepatikana na jambo ima katika khairi ama katika shari akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala akaridhia na kusubiri maana ametambua kuwa jambo lile ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala milikadiria basi mtu kama huyu yahdi qalba Allah subhanahu wa ta'ala anaongoza moyo wake katika njia iliyonyooka kwa hivyo ndugu waislamu katika mwezi huu wa safar kuna baadhi ya itikadi na kuna baadhi ya mambo ambayo kwamba ndugu katika uislamu wa wanaitakidi na mambo kama hayo ni mambo ambayo kwamba yanaenda kinyume na imani ya qadar al-iman bil hii wa sharrihi na katika itikadi hizo ni atasha'u bi shahri safarin ni muislamu kuitakidi kuwa mwezi wa safar ni mwezi wa mikosi na nuksi na mabalaa. kwa hivyo ndugu islam islamo jambo hili ni jambo ambalo kwamba lenda kinyume na al-iman khairihi wa sharri kule kuegemeza mikosi na kuitikidi nuksi ndani ya mwezi wa safar kuamini mwezi wa safari ni mwezi wa mikosi na mabalaa ina maana mtu ikawa ana jambo lake la khairi ataka kulifanya lakini baada ya kuingia mwezi wa safari jambo kama lile yoeifunga ana safari yake ataka kusafiri ulipoingia mwezi wa safari safari kama ile yoeivunje na kuifunga ama ataka kufungua biashara alipopata habari kuwa mwezi wa safari umeingia biashara kama ile yoeisimamisha sema ntaifanya mwezi unaokuja maana mwezi huu ni mwezi wenye mabalaa na matatizo kwa hivyo safari yangu ama biashara yangu nitaifanya katika mwezi unaokuja Kwa hivyo ndugu muislam jambo kama hili ni jambo ambalo kwamba linda kinyume na liimani bil qadari khairihi wa sharri Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال قال Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la adwa wala tiyara wala hama wala safar Alhadith Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ya Abi Hurairah Allahu anhu asema la adwa hakuna kuambukizana pasipo na makadario Inamana ugonjwa hautoki kwa mmoja kwenda kwa mwingine pasipo na makadario ya Allah subhanahu wa ta'ala wala tiyara na pia vile vile hamna kuitakidi mikosi na kuitakidi mabalaa kwa kule kumgutusha ndege na kumstua ndege yani kuna baadhi ya watu wanaitakidi mikosi kupitia ndege Ima kupitia kunguru ama kupitia bundi mtu atakayosafiri ama atakayofanya jembo lake amgutusha ndege yule ndege akienda upande wa kulia asemabana biashara yangu itakuwa khiri safari yangu itakuwa ni safari khiri Eendelea lakini ndege yule akienda upande wa kushoto asemabia biashara yangu siifungui wala safari yangu siifanyi mara Mana itakuwa na ndege huyu ameenda upande wa kushoto kama wale wenye kuitakidi mikosi kupitia bundi kwa hivyo mtu anasema ya ra Hakuna jambo hili maana khairi na shari ni jambo ambalo kwamba alikadiria Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pia vile vile mtume akasema wala hama na pia vile vile hakuna hii hama na katika hama maana yake wanachuoni wasema Ndiyo hiyo tia na kupitia ndege. Mtu kuitakidi mikosi ama kuitakidi kidi khairi kupitia ndege. Na pia vile vile Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wala safar wala pia vile vile hakuna kuitakidi mikosi kufitia mwezi wa safar maana safar ni mwezi kama miezi mengine haiji naheri wala haiji na shari mwenye khiri na mwenye kukadiria shari ni Allah subhanahu wa ta'ala al-iman wa sharrihi kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam wala safar wala pia vile vile haitakaniwi kwa muislamu kuitakidi kuwa mwezi wa safar ni mwezi ambapo kwamba una mabala, na una mikosi na ni mwezi wa nuksi akiwa ana jambo lake la khairat ya kulifanya inapoingia safar, jambo kama lile yule ikiwa ni safari yake ya kuifanya safari kama ile baada kuingia safar, anaifunga sema nitasafiri mwezi na ukuja mambo kama haya ni mambo ambayo kwamba inaenda kinyume na itikadi ya sawa ni mambo ambayo kwamba inaenda kinyume na, na aliiimanu bil qadari khairihi wa sharri alsheikh abd alaziz ibn abdullah ibn baz rahimahullah akielezea itikadi hii mbaya itikadi ya kishirikina kule kuitakidi kuwa mwezi wa safari ni mwezi wa mikosi na mabalaa na nuksif asema rahimahullah atashau bisafarin min amril jahiliya wala yajuzu dhalik atashau mu kule kuita kuwa mwezi wa safari ni mwezi wa mikosi na mwezi wa mabalaa na nuksif min amri aljahiliya ni katika mambo ya kijahiliya ni katika hadha za watu wa kijahilia watu wa jahiliya ndio walikuwa wakitakidi kuwa mwezi wa safar ni mwezi wa mikosi na nuksi shughuli zao wanazifunga katika mwezi wa safar na mambo yao wanayavunja katika mwezi wa safar wanasubiri mpaka safari ishe ndio wayafanye katika mambo yao yaheri kwa hivyo itikadi hii alsheikh Abdulaziz ibn Abdullah ابن باز رحمه الله اسما من امر الجاهليه اي من عاده الجاهليه ni katika ada za jahiliya رحمه الله بل هو كسائر الشهور ليس عنده خير ولا شر والخير من الله سبحانه وتعالى والشر بتقدير هي سبحانه وتعالى مئزي والسفر كما miezi mengine ni kama vile mwezi na kama mwezi wa Rabiul Awwal, mwezi wa Sha'ban, mwezi wa Ramadhani hauna tofauti na miezi mengine Akasema laisa indahu khairun wala sharun. Mwezi wa Safar hauna khairi wala hauna shari. Hauleti khairi wala hauleti shari. Wal khairu min Allah subhanahu wa ta'ala wa sharru bitakdirihi. Hakika khairi si vinginevyo isipokuwa inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na shari kwa makadario yake. Al-iman bil qadari wa sharrihi. Mwenye kukadiria khairi na mwenye kukadiria shari ni Allah Subhanahu wa Ta'ala wala si mwezi wala si siku wala si wa mahali Kwa hivyo ndugu islam atashau bishahr safar min aadatil jahiliya kule kuitakidi kuwa mwezi wa safar ni mwezi wa mikosi na mabalaa na ni mwezi wa nuksi hii ni katika ada ya ujahiliya Jambo la khairi fanya na kama ni jambo la shari acha kama livolekeza Allah Subhanahu wa Ta'ala fanya jambo ambalo kwamba linaheri lina kusudia kwa kule kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na tawakkul kama alivyo sema mtume sallallahu wa wasallam ihris ala ma yanfauka wasta'in billah wa la ta'jaz fanya pupa na lile jambo ambalo kwamba linaheri na wewe katika mambo yako ya dunia na katika mambo yako ya akhira ya wala ta'jaz ta wala ushingwe jambo laheri endelea mbele songa mbele huku kimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kukadiria wala hatajaza wala usishindwe Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wain asabaka shay'un fala taqul law anni faaltu kana kadha wa kadha walakin qadarullahi wa ma sha'a fa'ala. Kwa hivyo ndugu Muislam unapokuwa na jambo lako laheri wa kuusudia kufanya lifanye imani ndani ya mwezi wa Safar ama ni mwezi mwingine lifanye. Na endapo litaenda kinyume na vile ulivyokusudia na vile ulivyotarajia basi ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala tulizana utulize moyo wako maana Allah subhanahu wa ta'ala ndio amekadiria Ima umelikosa ama umelipata jambo lile ni Allah subhanahu wa ta'ala ima biashara yako imeenda vizuri ikatoa faida man, na manufaa ama biashara yako ikapata hasara basi b ul qadarullahi wa ma sha'a fa'ala ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kufanya dili analotaka kwa hivyo ndugu zangu waislamu mwezi wa safari ni kama miezi mengine. mwezi kama huu hauji na khairi wala hauji na shari isipokuwa kheri na shari ni jambo ambalo kwamba nalikadiria Allah subhana huwa taala kwa hivyo kiwa na jambo lako la ambalo kwamba umelikusudia ima ni safari ama kusudia kufukuwa biashara ama chochote katika kheri fid dunya wala basi kifanye hali ya kuwa mtegemea Allah subhana huwa taala wala usitakidi mikosi na ukaitakili mabalaa kwa ajili ya mwezi wa safari kwa hivyo ndugu waislamu kule kuitakidi kuwa mwezi wa safari ni mwezi wa mikosi na mabalaa jambo hili ni katika hadha za kijahiliya na ni jambo ambalo kwamba ni katika shirki ni ushirikina mdogo kama lilivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam abdi yaratu shirkun abdi yaratu shirkun abdi yaratu shirkun ya mtume sallallahu wa sallam, asema kule kuitakidi mikosi ima kwa kumgutusha ndege ama kuitakidi mikosi kupitia mwezi wa safari ama kupitia sehemu ama kupitia wakati shirkun jambo hili ni ushirikina mdogo na pia vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aseba manraddathu shirk manraddathu man diaratu min amrihi faqad asharaka yule ambaye kwamba daregesho nyuma na Ana anajambo lake kulifanya aliposikia safari imeingia jambo kama lile akalisimamisha akasema nitalifanya mwezi unaokuja basi mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu kama huyo faqad asharaka manraddathu diaratu فقد اشرك يولي امبي قومه تارغيشو نيما ناطيره فقد اشرك بس يمشركش الله سبحانه وتعالى ويفو ndugu muislamu ukiwa na jambo la khairi lifanye hata kama ni ndani ya mwezi wa safar ama ni mwezi mwingine wowote miezi hii haiji na khairi wala haiji na shari maana mwenye kukadiria khairi na shari ni Allah subhanahu wa ta'ala kuwa lile ambalo kwamba Allah amemkadiria katika khair yatalipata na lile ambalo kwamba Allah على wa ta'ala amemkadiria katika shari basi lazima Asema mantapaya yule ambaye kwamba daitakidi mikosi ama nuksi kupitia ndege ima ni bundi ama ni kunguru ama akaitakidi mikosi na nuksi kupitia mwezi na kupitia siku ama kupitia mahali kupitia mwezi kama vile sofar Asema rahimahullah faqad athima basi amepata dhambi kwa kule kufanya ushirikina ushirikina huu ambao kwamba ni ushirikina mdogo faqad athima wa ismuhu ala nafsihi fi li tariki tawakkuli wa sarihi al atapata dhambi kwa kule kuacha kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kuiacha imani ya wazi kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala una jambo la khairia unakusudia kulifanya lifanye hali ya kuwa unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala likileta manufaa basi ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala ameandika upate manufaa ndani yake na kama halitatoka vile ulivyokusudia na likaenda kinyume na vile ulivyokusudia kadhalika pia vile vile ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala Sema qadarullahi wa ma shaa faala. Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye amekadiria na kile ambacho kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yakitaka kitakuwa. Kwa hivyo ndugu Muislamu, itulize nafsi yako, utulize moyo wako, usibabaike wala usiumbe yumbe Tambua kile ambacho kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amekukadiria litakupata na lile ambalo kwamba Allah Subhanahu Al wa Ta'ala hajalikadiria haliwezi kukupata. Al-iimanu bil qadari wa sharrihi Huku ndo kuamini kadari katika kheri na katika shari kwa hivyo ndugu zangu waislamu tusibabaike tufanyeni mambo yetu hali ya yakuo tumtegemea allah subhanahu wa taala tunapopata kheri ni kadari ya allah subhanahu wa taala lakini mambo yetu yakienda kinyume na vile ambavyo kwamba tulivyokusudia basi ni kadari ya allah subhanahu wa taala na allah anasema wa mayu min billah yahdi qalba na yule ambaye kwamba tamuamini allah subhanahu wa taala aka utuliza moyo wake katika makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala na katika khair na katika shari ya hadi qalba Allah subhanahu wa ta'ala na kuongoza moyo wake wallahu aalam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta